Нарешті Архип посватав надію. Спочатку хотів одружитися без попа, але Марія і чути не хотіла про те. Все равно махнув Архип рукою з попом так з попом. І обвінчалися у церкві. Самогону було досить, і весілля випало на славу. В той час зі сходу погрюкували вже гармати. Дядьки шепотіли, що йде настояща селянська власть. На весілля прибув звідкись Максим, випив добре і розпочав промову. Почав з релігії, що є опіум народу, і перейшов на подружжя. Соціалізм несе нам нове життя. Жінка не буде більше рабою чоловіка. З ким захоче, з тим буде спати. Вінчатися не потрібно. Все то забобони, видумані попами. Любва всяка й тому подобне не існує. Є тільки задоволення полових потреб. «Що він там торочить?» – шепче дядько на вухо другому. «А чорти його знають, от п'яний меле. Навчився ж?» А Максим жарить далі. Від полових потреб перейшов на господарку. «Марксизм дасть людям змогу менше працювати, а більше мати. Замість коня і вола прийде трактор, зоре поле, потягне молотилку і вироблятиме електрику». «Розжує й сам рот вкладе!» – перебив якийсь дядько. Всі зареготали. Максим перервав свою промову і злісно зиркнув на дядька. А той червоний і веселий раптом стає й шкварить. «Все-то, Максиме, ні по чому. Все-то панська видумка. У нас, кажуть, як постелися, так і виспися. Як робитимеш, так і будеш мати. Земля, хлопче, така річ...» що коли на ній не працюватимеш і коли не любитимеш її, не поможуть тобі ніякі трактори. На землі перший трактор – людина, так? Щоб ти і знав, що так. Знаємо, який з тебе був господар, і знаємо, скільки ти на тому розумієшся. Ходив, шлявся, тепер прийшов нас учити. А що до жінки, то як ти хочеш, можеш класти її з ким тобі захочеться». Але я краще мру, аніж захочу мати з такою пробаштелярвою щось до діла. Той твій соціалізм, чи як ти там його звеш, назви ліпше ледерством і розпустою. Це буде ліпше». «Правильно, вірно!» – загомоніли дядьки. «Родити і жерти звініть за вираження, потрапить і свиня. Тій все одно. Шлюбу нема, родин нема, мерлин нема, здохла і закопали в землю». «Але подозвольте, як не як чоловік є чоловік. Створено його по образу і подобію Божію». «А хіба вони вже знають Бога?» – виривається третій дядько. «Для них все, як є природа. А хто то Різун його мамі створив природу?» «От то то. А коли б то Корнію так сказав мій син, я б його викинув одразу за двері». «То тільки дурень може таке казати. Чесна і розумна людина такого не вимовить. Шмаркач, він є дурень, і я більше не хочу на таким весіллю бути». Дядько так розкричався, що всі гості збурилися, музики перестали грати, дівчата зовсім замовкли. «І в кого воно, Господоньку Святий, вдалося?» – тошніла Марія. «Ото так все йде, скільки я вже з ним не намучилась, не наплакалась, нічого не помагає». Вродиться такий виродок. Корній далі не видержав. Підійшов до Максима. «Слухай, ну ти, мудрагелю, коли ти мені зараз не виберешся до чортової матері, то я кликну людей, щоб викинули тебе за двері. Геть мені з моєї хати. Бач, маркач знайшовся. Вчити задумав». Максим почервонів, кричав але бачачи, що знаходить між дядьками мало співчуття, плюнув, вилаявся матюком і вийшов з хати. Весілля йшло далі, але дядьки ще довго гуторли про порушені тут справи. Бацила розкладу родини натрапила на свій ґрунт. Настав початок кінця. Дні Марії скінчилися. Сонце так саме сходило і заходило. Але знаки на сході все більше і більше вказували наближення. Шов, вступав і перемагав жорстокий дух руїни. І не було йому спину, бо ні Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марій не знали і не могли знати, що близиться їх занепад, їх кінець.